زینه چی کمدنو حروف جار را ذکر گئی حروف جار را اسما و بحث متفیل لی متعلقات و بحث اغا تقریبا سرطا و رسیدو منصوبات او مرفوعات اکثر سشو بیان شو و مرفوعات طول سشو بیان شو مجرورات ذکر کینو مجرور دو قسمات دی یو مجرور به بحرف الجر دی او بل مجرور باز اضافت دی اگها دور عذر ایک من دنو ذکر کی مجرور بحرف الجر ذکر کی او مجرور باز اضافت ام ذکر کی مجرور بحرف الجرfik او مجرور باز اضافت چونکہ اصل مجرور بحرف الجر و چکم مجرور باز اضافت او نظام پاس اللوں مجرور باز اضافت خو تخت دي غ د وجه مجروروي هر فيجر مقدم کلل رو فيجاررممه شهور والستدي باو تا او کافم و منزو مخله رو به هاشا من على في عن على من عدا في آن على حتى نو غیرې م شهور ډېر دي, دي. تقریبا نلس دی د کرکي لا الله او ما تا دی را وړي تأخير مشهور لا عله او ششه مختصر الطريقه سرت يا اغه هم ذکر کئ احکام سشی احکام مختصر ذکر کئ يها کا حروف الجر وهي من الى حتى خلا عاشا ادا في عن على مزغن ذو رب اللام وكه وا ون ق ل ك ف و ل ب و ل ع چا خوله خولندس واخ حروف بجرا او سوالا گرځوي او حروف جر کوم ني مل الی حتا خلا حشا عدا فی عن علی مز من ذ ربا او لام کی سیدا او واون و تا واو د یو څه شی ده ک ب او لا اللہ مطابق رشتر آلی صلی اللہ احکامات غٹ غٹ زکر کی قروف جار را والفلکور کے دو قسمہ دی جوا غدی چھ خاص تی بیس میں ظاہر پوری خاص بیس میں ظاہر پوری او دو ما غدی اغه ځکه کمونو عامني په اسم ظاهر او په ضمیر دواړو باندې سکي راځي هم په ظاهر راځي هم په چاراضي زميت چې کوم خاص دې په اسمه ظاهر پوری اغه مذو منزو حطا کا واو ربا او تا څه دا بچا راځي اسمه ظاهر پدې کې بیا واو پدې کې چې دی واو چې دی دا په قسم راځي نه دا الله په نوم سکی کی داخلي کیه په قسم یې سکی راځي تا چې دا نو دا صرف الله داخلي او زنو کې قليل قليل پر ربم سکی داخلي ته الله تر رحمان ویل کی ور رحمان ویل کی خو تر رحماني تر رب زنو ژو کې شو دی راغلی دی اوسهقللي دی كثير رو ل رو به مونږ ووی چې په چاد داخلېږي پیسې ظاهر خو روپ به هورهجلن داقلیل قلیته شوي دی راغلی کاف مونږ و چې په چا داخلېږي پ اسمې ظاهربان دی خو داقللي ل یا کاون نه پاشار کې راغلی دی دا ډیر سر دیقلیل دی نو رام طور دا داخلي کې په چابان دی پیسې ظاهربان سری وي بظاهر خصوص منظمون و حتى والكاف والواو و ر با و تا صد ټول چې دا په چاپوري خاص دي مزاهر پوری وخصوص خصوص بمنظمون و قطا و برب منكرن و تا ل لله و رب موز مو منظو دي موزو تا داخلي کې پیس ظاهر اس دلالت په وخت کې په معنا په وخت کې سلامتي دا زمانيږي راځي ترازي زمانيږي راځي ما راته مز يوم الجمعہ ما راته منز يوم الجمعہ ضد دلالت کوي په وخت باندې چباني په وخت رغبږي دې دا پنکیره سکی داخلی گی ربا پچا داخلی گی؟ پنکیره او تا چی دا دا دا اللہ بانی داخلی گی او پرب رب چا بانی؟ رب تربی دا لگ لگ را غلی وخصوص بی منز و منز وقتا و پی منکرن او پر ربا بانی کم نو خاص کسی شی منکرن ته ولیل الله ورب او تا چې کم دا اللهم دپاره دا او رب دپاره اوس کهته سوالو کې چې رببه به د ته زوخې یم چې په نهکرب نه په مریه داخل شوي یا به در ته کاف چې په ذیر به شوي داخل شوي جواب وماره ووو من ناح رببه هووف تا ننظرون کا ذا کاها ونهح هو ته من نهر ربهو فتا اوغه چیرې نقل کړل څه شي ربهو کنه څه شي ربهو فتا ننظرون دا ډیر قلیل دا ډیر څه دی قلیل دک شانتی کاه او قضا کاه دک رنگه قلیل له کچې کا په زمیر سکی داخل کې او یې په ها داخل کې یا ده هنرست نور چي دی اکا کهن کهما کهن تو دی باری سکی داخل کی دام نظرون ناری سکی دی قلید کذا کها و نحوهو اتا بعض و بیان و ابتدئ فی الامکنا بی من وقت تأتی لبت الازمنا ملا شئی من ذکر کئی من چی دی منو نو من یو راضي منی تبعیزیه منی تبعیزیه یل په مرنه د باوزو سکی راضي په من راضي بیانیا چې ما قبل له من او ما بعد له من بالکل سوي یو شو فارت تنبو رچ سمنل او سان فارت تنبو رچ نو من بیانیا سکی راضي کله ما قبل له فارسی بیان در منې ابتدایه را ځي خو چې به مکان کې ابتدا وي مکان کې لکه صته منل لل... بسله تیلل د مکان ابتدا د او کله کله د زمانې د پابتدا د پاار ش کې را ځي ابتدا زمان یو ش کي مکانیه او بل ابتدا شي زمان نو با وابين وابتدئ في الامكنه تبعي الزفاره رواه تبين في قوا وبيان بكوا او ابتدا بكوا في مكانن وكي في من فچاوانه امين وقت تاتي لبدء الازمنه او قلنا كل راضي جكمن دو شفاره لك المسجدن اس سال التقوى من اول يوم احقن تقوى فيه شي في من اول يوم ذل پد کو لازم نه فی نفی و شبه ہی فجور فجر فجر نکراتن کمال باغ من مفر ذب یوم ذکر کی چې دا راځی منی زائدہ منی زائدہ تو من فائدہ فی فائدہ چې کم دلو ایمن چې زائدہ راځینو یو دارے چې دا اکثر پر نکره سیوی داخل یا کفائیلیوں کو مفعول فائلی که خواف خودی زایده بی و جزایدهی نو مانه که ده دخپل سمانه نئی قلباتا چر ورکی بیام منی زایده سو ورکی چر ورکی و فائده با کدا بی شده نفی ده تاکید ده پارس کی دو نفی دو دو رازی نفی ده تاکید ده پارنشی رازی ساید چکل سکی رازی یو په سیاق د نه ک کېس کي راي دو په نه کره شو داخل ما تص من منین او ین اجلها ما تص خوین دا میو مت فیل دی تخو پاهدي خوین ب سر راغلی دی داخل شو نو مت نه کره ما تص خو نه کي دکه مینو متین لاجر س کړه ور کړه دی د مینو متین دی مجرورو ظاهر کې خد مرفو تص خودو پاارسه دی فیل دی کله فیل باې زیات را ځي او کله چا نه فول باې سر را ځي زیات را ځي سی د نافیکې اونو ویلليدي شي اوبانېفی باېوم زای ترتیف ل کو غفر ل کوم من ژوننووب کوم نو یر ل کوم زنو ب کوم د خوام کو زیاته شوي دی زنو ویللي چې دغه منن زیای سره ته توزی دی ذنی گناور الله مفتیل النمات وضیذ فینا فین وشبهه فجر زیات کډې شوې زمين په نفی کې او کومشابيه ده نفی کې کومشابيه ده نفی لکه استفهم او لکه ما من خالق غیر الله تصور <تصفح> ورکوینه کې ریلرا لکه مثال مال باغ مم ما فر مال باغ ظالم و باغی ده پارا ده تیخ نشتا. ما لباغی ممم پارا. ده باغی او ده تفتیدون که ده پارا. حضرت پارا ستیخ خزای نشتا. لیل انتهای حستا.